Dobrý. Když jsme naposled skončili. Tak já eh, taky pro ty účastníky tady na kurzu. Já přečtu tady to, co mám. Protože to je důležité. My jsme u kapitoly, která se, nebo části třetí kapitoly, která se jmenuje Příčiny existence ve stavu vznikání a zanikání. Hm? Předtím jsme měli to ty účastníci tady, pokud to nečetli a nestudovali, neznají. jsme měli devět aspektů mysli, hm? které vlastně vysvětluji, proč jsme tady v těchto blbostech, co tady jsme. A představujeme si, že jsme něco odděleného, a tím pádem ulpíváme na svý názory a máme různé chtivosti, které chceme realizovat, protože my nechápeme, jak se. Vyvíjí hm? naše vědomí. No a při tím, to bylo vysvětleno, tak to tady moc účastníků není, to vy neznáte. Já jsem vysvětloval těch devět aspektů hm? vědomí. To teď nebudeme znovu vysvětlovat, to bychom nikdy neskončili. Ale co můžeme zopakovat? To jsou ty příčiny ve stavu vznikání a zanikání, hm? tedy v samsárickém stavu. A to je důležité a to se týká toho, co tady učím teď. Hm? A tak to rychle přečteme protože e, vlastně jsem to, já jsem to před chvílí čekil a to není tak špatně vysvětlený Dále příčiny a podmínky samsáry procesu vznikání a zanikání. Hm? To je důležité, že samsára je proces vznikání a zanikání. Hm? Ale v nedualistickém pochopení vznikání a zanikání není hm? přirozený stav mysli. Hm? Ten přirozený stav mysli my můžeme pochopit. To neznamená, že vznikání a zanikání zanikne, ale vznikání a zanikání budeme pak e, chápat jinak. Hm? No a o to se jedná. My nemůžeme se vznikání a zanikání se, nemůžeme samsáru přeskočit, ale my můžeme ji pochopit tím, že jsme ji pochopili. Hm? Tak e, nevědomost se stane uvědoměním. Hm? Jak už jsem tady vysvětlil, souvislé vznikání Buddha vysvětluje na základě nevědomosti. Hm? No a opak nevědomosti je uvědomění. Jestliže souvislé vznikání chápeme na základě uvědomění, hm? no tak se můžeme osvobodit od utrpení, ale my ho chápeme na základě neuvědomění. No a právě proto my nechápeme, hm? Podle moudrosti a nedualistické tradici, to je jedno, jakou představu máme v probuzení, jestli na základě vlastního probuzení nebo na základě probuzení všeobecného, Toto, to všeobecné. Probuzení znamená nejenom nejáství osob, ale i nejástvý všeho, všech objektů naší zkušenosti. A to je to hluboké pochopení souvislého vznikání, bez kterého my vlastně o osvobození nemůžeme mluvit. No a na to, aby jsme to chápali, my potřebujeme právě tu nedualistickou moudrost, která se jmenuje pragya. Hm? Ale ne obyčejná pragya, ale pragya paramita. Hm? Dokonalost moudrosti. V terovedové tradici je moudrost vysvětlována to, co se nazývá v sanskritské tradici maty. Hm? Maty znamená prostě správné rozlišení. Ale ta moudrost, která vede k probuzení, ať už k uvědomění, ať už individuálního nebo univerzálního, no, tak to je právě moudrost, hm, která přesahuje rámec rozlišování. No a ta moudrost se nazývá právě Prágya paramitá. A celá, celé učení Mahajány je založené na Prágya paramitá. Hm? E, teď my věříme podle této tradice, jak už jsem se zmínil, tradice jogačáry e, má dvě větve. Jedna vysvětluje te, ty príčiny existence ve stavu vznikání a zadnikání na základě Álája e, nebo Ádána nebo Čita, což jsou synonyma. Hm? A druhá, které, to je tato tradice vystání víry v Mahajánu, ta vysvětluje to, že se nacházíme e, ve stavu, ve kterém jsme, kdy furt chceme e, se něčeho chytit, a e, máme pomílené názory a na základě pomílených názorů vidíme e, jako význam života v tom, že něco chytáme, chtivosti. Hm? No a e, v této tradici právě te, ten stav vědomí tak, jak je a který je též stav věcí tak, jak je, protože bez vědomí, no, my nemůžeme nic pochopit, hm? je právě takovost. Hm? No a ta takovost je přirozenost vědomí, která je obsažena v myslích všech bytostí. A to se jmenuje Luno Tatágato, neboli eh, přirozenost budovství, Fouching. Hm? Bez té přirozenosti budovství, eh, bez eh, té toho lůna z kterého se rodí probuzení, by se probuzení nenarodilo. No to je, co vysvětlují většina sutr Mahajány. To probuzení musí mít nějaký základ. A základ probuzení je právě to lůno Tathagatis, ta, ta budhovská Přirozeno vědomí. No a to, co my vidíme jako něco, co skutečně existuje a čeho se chytáme, tak no to je na základě nevědomosti. Čili v této tradici nevědomost je základ všech opravdových fenoménů, kterých se můžeme chytit a které si můžeme přivlastnit. No a to je tež význam e, sútry srdce, kterou recitujeme každý den. E, Sútra srdce, e, kromě jiného, nám dává na vědomí, že právě to, realizace hm, dokonalosti, moudrosti hm, je možné ji realizovat, když si uvědomíme, že skutečná realizace je e, nelapání, nechytání. Hm, Nedosažování. Proč? Protože ty fenomény, které chceme dosáhnout, vlastně vznikají na základě naší nevědomosti. To je třeba si uvědomit. Nevědomost je v této tradici, je kořen neboli zdroj skutečné existence všech fenoménů. No, a my si jich, my je lapáme a máme tanha, máme touhu a máme pomílené názory, protože my máme manas. Manas znamená vlastně to, ten orgán myšlení, který je spojen s našimi. Vlastními zkušenostmi, které jsou hm, kodované v kontinuitě vědomí. Ta kontinuita vědomí, její zdroj se jmenuje Álája hm, neboli Ádána neboli Čita v této tradici. Hm. No a ta Čita se stále mění a stále hýbe na základě karma Vigiana, na základě karmického vědomí, které uvádí to, co je původně ve stavu klidu. Základní téz Mahajan je, že ve skutečnosti žádné fenomény nevystaly, žádné fenomény nezanikají, že Přirozenost, vědomí je utišení, hm? to je přirozenost čita, to je hm, též hm, vysvětleno i v Angu v rozprávách. Hm? Ty nečistoty jsou hosté mysli. Hm? nám patří, hm? co si přivlastňujeme. No a pak na základě manas my e, máme šest hm? aktivních druhů vědomí, počínaje mentálním vědomím, který je základ pro pět druhů hm? e, smyslu, smyslu hm? e, pět druhů smyslových vědomí. E, vidění a tak dále, až po tělesný dotyk. No a my si jim privlastňujeme svět, který nám nepatří. My si jim privlastňujeme mysl, která nám nepatří, protože její podstata je právě ta takovost. No, to je třeba si stále opakovat, pokud to nepochopíme tak nebudeme chápat, co je zde vysvětleno. Tam ten manas vystává, protože my nemáme probuzení a nevidíme to původní probuzení. To jsou důležité termíny, které jsme v rámci tohoto traktátu probírali. A ty jsou základní koncepty též zenové tradice a tientaj tradice. To je to penčje a šetě. Hm? Penčje, to je to původní probuzení a původní, jestliže máme přístup k původnímu probuzení, hm? jestliže máme přístup k uvědomění, hm? což je brána k původnímu probuzení, ale tež brána k nevědomosti. Nevědomost se stane požehnání, jestliže ji rozumíme. Jenomže my nevědomosti nerozumíme a automaticky hm, se na ní lepíme a to právě je funkce toho manás. Hm. No a na základě manás, jelikož manás je ten orgán myšlení, který vyvstává kvůli tomu, že nejsme probuzení. No na základě manás my pak hm, vidíme to, eh, tu álája jako něco, co nám patří. Hm. A ty minulé zkušenosti eh, považujeme, že to je nějaké skutečné já, hm, které tam je a které nadsazujeme na naši zkušenost eh, v pěti smyslu, a mentálního vědomí. Hm? To by mělo být jasný. Ten manas má pět aspektů, které jsme vysvětlovali v minulé části. Doufám, že si je pamatujeme. Hm? Má první ty tři základní aspekty je, to je ta hm, karmická karmická Karmická mysl, z karmické mysl, z mysli se vyvíjí A eh, jestliže mysl se začne hýbat, no tak se rozvíjí. Jestliže se nehýbe, no tak se nerozvíjí. Hm? To je třeba pochopit. A to, ta mysl, která se rozvíjí, ta se jmenuje Čoanš, nebo Ávárdžana. Ávárdžana hm? i v Terevádě. A Ávárdžana je... Eh, Začátek všech mentálních procesů. Hm? Ta mysl se musí vyvíjet a ta se vyvíje odkaď. Z bhavangi v Pervádě, anebo z je hm? v sanskritské tradici. Hm? To je ta mysl, kde my bydlíme. Toto se jmenuje bhavanga, neboli důvod naší existence. S tou myslí, my jsme se, to je první mysl, s kterou jsme se narodili. A to bude též poslední mysl, s kterou umreme. Hm? Ta mysl, s kterou jsme se narodili, se jmenuje Bavanga eh, počáteční, neboli braty Sandy, hm? Těšen. No a ta mysl, s kterou umíráme, ta se jmenuje Chuty, neboli Odchod. Hm? No, eh, ten odchod namazuje. Samozřejmě, na příchod není odchod bez příchodu. Hm? Jenomže v naší my si myslíme, že může existovat odchod bez příchodu. Hm? Ovšem, od, odchod bez příchodu, to by e, e, nedávalo smysl, protože to, co dává smysl v naší. Zkušenosti z hlediska buddhismu, no to je souvislé vznikání neboli závislé vznikání. Hm? To závislé vznikání, no, to je naše zkušenost. No a ta zkušenost nemá žádné já, a proto se jí říká souvislé vznikání. Hm? No a teď, jestliže máme mysl, která se rozvíjí, no tak máme mysl, ta, co to rozvíjení e, vidí. Hm? Čili máme aspekt toho, kdo vidí a aspekt toho, co je viděné. A jestliže máme ty dva aspekty, no tak vzniká e, realita, bez ty dvou aspektů e, žádná realita nevznikne. Jestliže karmická mysl, tak se je rozvíjející se mysl. Jestliže je rozvíjející se mysl, no tak je mysl, která vyjevuje Tějá hm? ty Vigiana, neboli A jestliže je Xiangshu, no tak je rozlišující mysl. Neboli Maty. Hm? No a ta rozvíjející mysl, v ní se vyjeví hm? ty předměty, které jsou spojené s príjemným pocitem a s nepříjemným pocitem, no a protože na nich ulpíváme, no tak máme kontinuitu. A ten základ, ty kontinuity, to je právě ta alaja. To je třeba pochopit. Protože máme alaju, na kterou se lepíme, no tak máme manas. No a podle manas my pak chápeme, co vidíme těmi šesti smysly a přivlastňujeme si hm, svoji mysl. No a tež EOIPSO i svět. A to je důležité pochopit, hm, jinak nemůžeme pochopit nedualistickou meditaci. No a teď. Text vysvětluje mysl, neboli manas, vyvstává z nevědomosti v tom smyslu, že může, že může do závorky zkresleně vnímat předměty, může je i zkresleně zjevovat. Hm? Zkresleně jsem tam přidal, protože to znamená, že na základě toho, rozdělení mysli, které tam původně nebylo. Hm? To rozdělení mysli, to vzniká právě z té kontinuity, která je, eh, představuje tu bhavangu nebo haláju, jinak jak vysvětlíme, že si můžeme zapamatovat eh, naše minulé zkušenosti a podle nich reagovat. No, ale ty naše minulé zkušenosti my jsme vnímali zkresleně. No a pokračujeme je vnímat zkresleně, dokud vlastně my neodstraníme nevědomost. No a to, co je to, co je brána k tomu, aby jsme tu nevědomost pochopili a aby ta nevědomost se stala pro nás požehnáním. Hm? Nevědomost je normálně v dualistickém pochopení. Nevědomost je vlastně ta, to, čeho je se třeba zbavit. Ale nevědomost, jestliže ji chápeme, no tak se stává uvědoměním. Hm? Protože díky té nevědomosti my stále pokračujeme. Ale pokračujeme ne tak, jak by jsme uvědoměně si toho byli vědomí, ale tak, kam nás v našem jazyce ty boží mlíny hodí. Hm? No ale to je právě ten, který jedná podle toho hm? podle uvědomění ne podle toho, tam ho ty boží mlíny hodí. Protože na konci života, hm, jestliže nemáme nějakou hlubokou zkušenost, která ovládá naši mysl, no tak my se rodíme podle toho zvyku. Hm? A ten zvyk ten, ten se stále mění. To víme sami. Hm? To, co je pro nás eh, Objektem rozkoše, to se stává objektem e, nelibosti. Hm? To, co je objektem nelibosti, to se zase stane objektem rozkoše. No a tak my v tom plaveme hm? no a říkáme tomu e, existence. No ale to je skreslená existence, nepochopená existence. No právě proto ta yogaťána, začíná dávat smysl, protože my úkolem života je tu existenci pochopit. A pochopit existenci v této tradici je pochopit právě tu nevědomost. Jestliže chápeme nevědomost, nevědomost se stává požehnáním. No zde je eh, právě ta... Eh, eh, ta velká výhoda nedualistického pochopení filozofie a meditace, protože nevědomost my nemůžeme přeskočit, my je ale můžeme pochopit. Jestliže ji pochopíme, no tak nevědomost se stává uvědomění. A právě uvědomění, to se jmenuje body, a to body v této tradici je původně v nás. Je to pen body. Je to původní stav mysli, který je takovost. Tato mysl má pět rozdílných jmen, které jsme obrali před tím a kvůli ním máme stav samsáry. Máme vědomí, karmické vědomí, vědomí které se rozvíjí, Vědomí, který na základě rozvíjení pak vidí ten objekt jako něco, co se dá uchopit. No a když vidíme ten objekt jako něco, co se dá uchopit, no tak máme počitek, neboli máme pocit. No a na základě toho pocitu my, na který pak ulpíváme, my máme tu kontinuitu mysli. No a ta kontinuita mysli pak se rozvíjí na základě manas, individuálního vědomí. No a těch pět aspektů mysli, které jsou jemné a které poznáme jedině na základě Nedualistické realizace, hm? ty nejsou vysvětlené v, v dualistickém přístupu, jako že objekt tam je a subjekt tam je. Hm? Tak na základě pochopení těch pěti e, aspektů hm? manas, my pak e, pochopíme samsáru hlouběji na základě jemného počitku na základě jemné mysli. Hm? Protože to eh, pochopení nedualistické mysli vyžaduje jemnou mysl. My normálním rozlišením my to nepochopíme. Toto mysl se má pět rozdílných jmen, který eh, jsou teď vymenovaný, nazývá se aktivující vědomí, to je to karmické vědomí, nazývá se věv, nazývá se eh, protože hýbe myslí silou nevědomosti, aniž si, by si toho bylo vědomo. Eh, čili eh, karmická mysl nemá žádný subjekt. Nemá žádný skutečný subjekt, ale my si představujeme, že tam nějaký subjekt je. A takže, jak se říká v zenové tradici, ten er yo, ten subjekt původně tam nebyl, no a teď tam je. No, tak dobré ráno. <laughs> Ale aby jsme to pochopili, že ten subjekt tam původně nebyl. A původně a teď tady je. Potřebujeme tu jemnou mysl. Hm? Bez té jemné mysli my to nepochopíme. Zadruhé se nazývá věvující vědomí, protože na základě pohybu vědomí se stává subjektem vnímání. Hm? To je ten aspekt. Daršana, Lakšana, Každý akt poznání má, má podle této tradice to, co je základ, to je to vědomí, které se hýbe, to je to vědomí, které, které je álája, které je sklad vědomí, jakmile pohne myslí, ačkoliv mysl původně se nehýbe je takovost, tak je aspekt vidění, daršana lakšana, a aspekt toho, jestliže je vidění, tak je aspekt toho, co je viděno. Tomu se říká tjáty viděána, neboli, já jsem to přeložil, vyjevující vědomí. No proč ne? Na to těžko najdeme lepší slovo, ten sánskryt je neskutečně jemný jazyk. Hm? I, takže když je tam ten aspekt Zhuangxiang, ten aspekt vyjevujícího vědomí, okamžitě přijde ve stejnou dobu. Hm? Když se vědomí hýbe, tak je tam ten aspekt toho karmického vědomí, aspekt toho vědomí, který hm, je, který něco vidí, no a když je tam někdo něco vidí, no tak je tam něco, co je viděno. Hm? No ale to my normálně nevidíme, ale na základě těchto dvou aspektů je pak rozlišení. Hm? Když je tam něco, co je viděno, tak to rozlišíme a přijde eh, počítek, přijde kontakt, bez kontaktu žádný počítek není. Hm? No a kontakt je, protože ten e, e, mysl má nějaký objekt. Jestli objekt nemá, no, tak ten kontakt nebude. Hm? A e, ten kontakt je příčinou rozlišujícího vědomí hm? v sanskritu rozlišujeme maty, hm, což je pouze rozlišující vědomí, a pragya, což je synonym moudrosti, což je synonym vypasany, což je synonym uvědomění. Hm. Co se týče mysli, tak ten sanskrit je daleko, daleko více vyvinutý, protože Naši učenci se nezabývali samády, hm? ale zabývali se, co my poznáváme tou eh, to myslí, která už má objekt. Hm? Ale odkaď ten objekt přišel, hm? no, to eh, není tak jednoduché pochopit. Hm? No a eh, Právě jestliže to pochopíme, ten aspekt rozlišujícího vědomí, tak pochopíme ten aspekt kontinuity jako něco, co vlastně není skutečné, což nám vlastně vyjevuje ten sen, kterému se říká Samsara. No a ten se utužuje právě na základě ty manas, toho orgánu myšlení, které si přivlastňujeme a který vidí to eh, aktivní vědomí, hm? to eh, obzvláště ten eh, rozvíjející aspekt aktivního vědomí jako já. Hm? No a tím pádem my pak už chápeme, očima, ušima a tým mentálním vědomí, které je na tom, co naše oči vidí, uši slyší a tak dále, závisle, už v tom vidíme něco, co nám skutečně patří. No a tím pádem nemáme to jemné vědomí, které si je vědomo, ty avangi, ty je, jako něčeho, z čeho vlastně to aktivní vědomí pochází. No. Právě proto potřebujeme to jak jakmile je avarjana, no tak je pozornost. A pozornost je, protože se vědomí aktivizuje. Jestliže se vědomí neaktivizuje, no tak žádná pozornost není. Teď rozdíl je, že jestli meditujeme, no tak my se učíme řídit tu pozornost na základě uvědomění, ne na základě neuvědomění. No a na to se učíme meditaci, aby jsme řídili tu pozornost na základě uvědomění, aby se mysl rozvíjela na základě uvědomění. No a z vždycká nedualistické meditace. My pak musíme nejprve věřit to, že ta dualita není skutečný stav. No a pak, jestliže to věříme, tak můžeme postupem času taky tu nedualistickou mysl i realizovat na základě nejjemnější mysli. Ta alája je velice jemná mysl. No, a je vlastně výsledkem minulých myslí, hm, které jsme skladovali. Toto se jmenuje eh, skladující vědomí. A to skladující vědomí hm, dává do pohybu ty pravdy těch ty hm, aktivujících vědomí. A těch je v této tradici sedm. Počína je manas. Na základě manas my vidíme to, co vidíme šesti smysly jako něco, co tam skutečně je a co se dá chytit. No a tak si vytváříme pomílené názory a chtivost, která se utužuje na základě právě manas. Toto vědomí podržuje Špatnou i dobrou karmu, nazbíranou během nesčetných minulých životů, a nedovolí, aby se ztratila. Hm? A tež, což tady není zmíněno, nechá tu karmu dozrát. Hm? Kdyby nebylo to vědomí, no tak jak by ona mohla dozrát? Hm? A nechá ji dozrát bez jakékoliv chyby. Hm? To je důležité vědět, protože to vědomí to pracuje na základě toho souvislého vznikání, které žádné chyby nedělá. Ten, kdo dělá chyby a který my pak si přivlastňujeme, to je ten manás. A proto to základní vědomí je čisté. Bhavanga je čistá. Alaya je čistá. Ale když se napojí na tu manas, no tak zbírá. A když zbírá, tak zbírá buď to dobré, nebo zbírá buď to špatné. No ale stále zbírá, zbírá, zbírá. Ale Vyrozenost vědomí není sbírání. Tyrozeno vědomí právě je takovost. A ta takovost nic nezbírá právě proto hm, je podklad toho sbírání. Jestliže to sbírání žádný podklad nemá, no tak my se k tomu hm, Vekonání hm? subjektu a objektu, což je zkreslené poznání, my se k tomu nedostane. Proto jsou tři sféry světa naprosto iluzorní. Hm? c hm? to je, co je treba pochopit. A to je, co učí sutry Mahajany A pouhým produktem mysli, bez které žádné předměty šesti druhů vnímání neexistují. Hm? Ta, ta mysl, to je samozřejmě ta eh, Sarva Bíďaka Vigyana, to je to eh, vědomí, ve kterém my jsme skladovali jako ve skladě své minulé zkušenosti. A na základě manas my jsme je hromadili hm? jako něco, co nám skutečně patří a co jsme my. Znamená to, že všechna i jsou pouze produkty mysli, ze které vycházejí veškeré iluzorní představy. Hm? První věc, co se učíme, Jestliže praktikujeme zen, je zanech těch iludorních představ. Hm? No a na to potrebujeme jisté pravidla. Ponožky se musí takhle, miska se drží takhle, ty tyčinky se drží takhle, chodí se takhle, hm? meditujete se takhle v této pozici. Hm? No a pak prostě postupem času pochopíme, že vlastně to nemyšlení nám umožňuje toho poznat, že to myšlení je iluzorní. Hm? Pokud nemáme zkušenost nemyšlení, no tak my nemůžeme poznat, že to myšlení je iluzorní. No a pak právě ta nevědomost, což nemáme hm? v učení žáků, hm? pak ta nevědomost se stává požehnáním. Hm? No to je Specifika, ne, ne dualistické tradice. Hm? Ty tléšas, hm? ty problémy mysli jsou body. Jak je možné, že, že to, co nás trápí, je body? Hm? Velice zajímavá věc. Hm? Ano, to, co nás trápí, je právě body, jestli je to zažíváme s uvědoměním a chápeme hm, ty, eh, ten, ty důvody a příčiny hm, toho, že ten stav vystává. Hm? No a pak se dostáváme, jak jsme se učili na začátku, se dostáváme do ště. My se dostáváme do procesu uvědomování, což je proces vlastně Stávání se Budhu, Jak tvrdí Surangama Sutra, jestliže my vyvíjíme objekty a ne objekty vyvíjejí nás, no tak jsme spojeni s myslí budum, s budhovskou podstatou. Jestli takže jestli si něco uvědomujeme, hm, tu naši nevědomost, no tak eh, to, ta nevědomost přetváříme na vý, uvědomění. No a základ toho uvědomění je ten stav takovosti, hm, které, kterou, který mysl nemůže opustit. Jestli ale si toho je vědomá nebo není, no to je otázka, jak ten proces myšlení chápeme. Z hlediska nedualistické tradice my si toho musíme být uvědomění. Musíme mít predsevzetí, že si toho budeme uvědomit. Že si to budeme uvědomovat a že toho budeme uvědomění. No a to je ta bodičita. Necháme vystávat myšlenku na Probuzení. Zde probuzení není vlastní probuzení, ale probuzení vůči té původní podstatě mysli, která přestože že mysl běží sem a běží tam, zůstává stejná. Takže ta mysl, která běží sem a běží tam, ona nemůže... Opustit svoji podstatu. Protože na základě té podstaty právě ono běhá. Právě proto, jak tento traktát tvrdí, a jak nedualistická tradice tvrdí, hm, ty tři sféry existence, hm, založené buď na smyslovém vnímání, nebo na vnímání jemných forem, nebo na vnímání neforemného. My jsou pouze iluzí, protože my je vlastně v té mysli konstruujeme. Jestliže nemáme probuzení a přístup k probuzení, což je poznání nevědomosti v této tradici, tak my prostě jsme formováni, aniž bychom si to uvědomovali, že to je pouhá, pouhá formace. Hm? No a samozřejmě, jestli si toho začneme být vědomí, no tak ten proces uvědomování, ten proces probuzování, ten proces osvícení se stává o to snadnější. Když ale chápeme hm, tu nedualistickou filozofii a nedualistické myšlení a nedualistické jednání. Jinak ne. Právě proto sutry dokonalosti moudrosti tvrdí, moudrý Šáry Putra sám tvrdí, hm, že eh, jedině hm, můžeme pochopit Nedualistický přístup, jestliže naše mysl je čistá, jestliže není čistá, my si ho neuvědomíme. To říká Můdř. Šari ten nejmoudřejší, co se týče mysli, která rozlišuje. Ale rozlišením my se k té plné moudrosti nedostaneme. Musíme poznat něco, co je podkladem toho rozlišení. No to je toto tradice. Čili veškeré rozlišování předmětů je jen rozlišování ve vlastní mysli. Ale mysl sama sebe nevnímá. Hm? Jako prst nemůže ukázat sám sebe. Mysl tež sama sebe nevnímá. Jestliže máme přístup k dějání, což je výborná věc a není dost hm, propagována v nedualistických tradicích, tak jak jsou, se učí dnes pro mě právě yogačáry. Ta diana je velice důležitá právě proto, že v diáne my můžeme bezprostředně vidět tu bezprostředně předcházející mysl, což bez diany nevidíme. No a pak my vidíme, že ta diana je tež konstruovaná mysl. Tři sféry. Vnímání jsou konstrukce mysli, nic jiného. A všechny konstrukce jsou prostě májá. Hm? Jsou snem, jsou ozvěnou, jsou druhým měsícem. Hm? A tak dále, a tak dále. Krásný přirovnání. Je nutno uznat, že všechny předměty ve světě vystávají Bytosti, u bytostí jen na základě nevědomosti a iluzorní mysli. Hm? Tomu se říká Wang Nien. Hm? Výborný slovo v čínštině. Základ pro poznání ty e, zenový tradice založené na filozofii Tiantai. Hm? E, vlastně poznat sebe je poznat Wang Nien. Hm? co jsem přeložil jako iluzorní mysl. Ale njen v čínštině znamená mysl, znamená tež paměť, znamená též, dělá pozornost v češtině pro nemáme lepší slovo k dělou pozornost a tak dále. No ale jedná se vlastně o paměť. No a Wang Yen je iluzorní paměť. Díky paměti my konstruujeme ten svět a že to děláme, poznáme jedině tehdy, když nemyslíme, no tak pak poznáme, že to myšlení je iluzorní. Když myslíme, no tak my nepoznáme, že to eh, myšlení je iluzorní. Je to tak? Hm? No a jestli, že hm? to nemyšlení se stane objektem v no to je tež vlastně diana. Proto zen nebo čán nebo son, jak to nazvem v nedualistické tradici, znamená diánu, protože Diana je vnoření se do toho objektu. No a ten objekt tady je samozřejmě pochopení, že to myšlení je wangmě, je, je iluzorní. Jestliže chápeme, že myšlení je iluzorní, No tak můžeme pochopit, což je nepochopitelné v teravádové tradici, že právě ty kléša, právě to, co nás trápí, je probuzení. Jestliže to chápeme s uvědoměním. Jestliže to nechápeme s uvědoměním, tak to vůbec probuzení není. Naopak, kléši jsou pouze kléši, ty, ty problémy, starosti, strachy, deprese. Jsou pouze problémy, starosti, deprese, jestliže prožíváme bez uvědomění. Ale jestliže prožíváme s uvědoměním, no tak ty samé věci se stanou bodhy, se stanou probuzením objektem probuzení. A to je v, v dualistickém přístupu k filozofii a k meditaci, to je nepochopitelné. Ale je to pochopitelné, jestliže rozumíme tomu, čemu říká zenová tradice Wang nian. Každý Každé myšlení má je. si, to pochopíme, tak to ten stav vědomý a ten stav ve snu, oni nemají ve své podstatě nic, co je striktně odděluje Ve snu taky, když vidíme hezkou holku, no tak ji chceme, když vidíme něco, co nechceme, no, tak to odmítáme. No a to se stejně děje, když se probudíme. A to všechno jsou konstrukce naší mysli. A ty konstrukce naší mysli právě dávají zrození tomu, čemu říkáme samsáhne, neboli svět, který se roztahuje. Samsáhna znamená... Zkušenost, která se stále rozstavuje, hm? že eh, zahrnuje celý svět. Ale v této tradici zahrnuje celý svět jako mája. Proto chceme se učit eh, nedualistickou meditaci. Hm? Makumozo, nedělej wangni hm? nedělej, hm? nevytvářej si iluze. No a tak já nebudu vysvětlovat, to je zajímavý, ten komentář, který jsem napsal k tomu, to není špatný, to si můžeme potom přečíst, to je hodně dlouhý, protože to je důležitý. Takže jsme probrali manás a teď se dostaneme k šesti druhům aktivního vědomí, hm? které vlastně v našem případě, pokud nej, nemáme nedualistické probuzení už jsou na základě manas. Hm? Protože my se identifikujeme s těma našimi eh, zvyky hm? a to, co vidíme přes tu, ten filtr manas, my považujeme za skutečný svět. Hm? No a na eh, této iluzi hm? My pak stavíme veškeré poznání, ovšem my nechápeme, že to, co vidíme, my vidíme vlastně na základě satkája držty, na základě toho, že my se vidíme jako něco odděleného. Hm? No a ta držty to identifikace těch pěti agregátů existence s já. To je hrubý aspekt toho aktivního vědomí. Ten jemný aspekt aktivního vědomí to je právě manas, který my nevidíme. A který si to všechno přivlastňuje. Hm? Teď, když se staneme bytosti probuzené, ária nebo ctihodné bytosti, tím, že máme zkušenost toho, co přesahuje rámec normálního myšlení, no tak my máme přístup k ty co se v této tradici jmenuje ten jemný aspekt hm? manas. My vidíme, že e, těch pět agregátů existence e, v nich žádný skutečný já nebydlí. Hm? No ale aby jsme získali nedualistické pochopení, Probuzení, my musíme proniknout i tím manas, který považuje ten objekt, co my vnímáme, a ten subjekt, který ho vnímá jako něco skutečného. A vlastně nám tom zabraňuje, aby jsme poznali naše v našem skutečném poznání, ten subjekt a objekt není něco skutečného. Čili, jestliže pronikneme hm, tou iluzorností ulpívání, které je založeno na to spostnatělých těch konceptů, hm, to všechno jsme vysvětlili předtím. Jestliže je kontinuita a my nepronikneme ten manas, no tak my ulpíváme hm? buď na dobrém nebo na špatném a my ulpíváme na základě těch konceptů, hm? těch jmen. Hm? No a protože máme ty ulpíváme na základě těch konceptů, tak na základě těch pomílených názorů my znovu akumulujeme karmu a tak eh, nové druhé existence v rámci tří sfér samsáry, které v této tradici od samého počátku jsou iluze. Čili jestliže poznáme to, co přesahuje... Hm, rámec ulpívání na šesti smysle, tak získáme vědomí iluzornosti já osob. No ale jestliže pronikneme iluzorností manas, iluzornosti veškeré kontinuity mysli, pak získáme nejenom Hmm? poznání neskutečnosti jáství v osobách, ale poznání neskutečnosti jáství ve všech fenoménech. No a to je nedualistické probuzení. Hmm? No a tím pádem veškeré Rozlišování se stává iluzorní. A když rozlišování se stává iluzorní, no tak i paměť se stává iluzorní. Protože na základě rozlišování je na základě paměti. To neznamená, že tu paměť. Máme vykořenit, ale máme ji pochopit. To je jogačára. na no to je jogačára dobrá. A teď šest aktivních druhů vědomí, které v našem případě už jsou založené na ty skutečnosti kontinuity vědomí, kterou nám zprostředchovává manás. Čili z Sarva, Bíčaka, Vigiana, z Álaji se vyvíjí Manas, z Manas se vyvíjí šest aktivních druhu, šest hm, smyslů. Hm? No a na základě šesti smyslů my pak vidíme hm, to, co jimi poznáváme jako něco, co tam skutečně je, a ten, kdo to poznává jako ten, kdo to skutečně Poznává něco, co tam je. Hm? No a tím pádem my vlastně nemůžeme pochopit, co nás chce naučit ta nedualistická tradice, že vlastně ty kléšas, hm? ty... Hm, ty... Hm, Fluktuace mysli a počitku, ve kterých žijeme, je, je, právě to je body. Právě to je probuzení. Hm? Jestliže to chápeme uvědoměně. Aby jsme to chápali uvědoměně, není nic lepšího než to právě yoga čána. Čili když máme šest druhů aktivního vědomí, my už. Pak vnímáme tu realitu zkresleně. Nemůžeme si pomoct, tak to prostě je. To, co se nazývá šesti druhy aktivního vědomí, hm? I, š, hm? i je manas, a š je vlastně rozdělování. Rozdělování na základě manas. Hm? To je. Speciální jazyk, těžko přeložitelný do češtiny. Hm? Ovšem v čínskyně hm, mají dlouhou, dlouhou tradici překladu a různě měnili ty termíny na to. Víš, našli nejlepší překlad, když cita je Alaya, hm? manas je i a iš, je to na základě manas, to vědomí, šest druhů smyslu, kterými my rozlišujeme svět jako něco, co se skutečně dá chytit hm? těmi smysly. Jenomže v této tradici to chytání je právě počátek iluze. A právě proto, no. makumouzo, nedělej si wang-nien, nedělej si iluzorní myšlení, hm? tím vlastně začíná hlubší pochopení. To, co se nazývá šesti druhy akt, aktivního vědomí, není nic jiného než kontinuita vědomí. Hm? Vikiana Santaty hm? neboli Sianxiš, o tom jsme se zmínili předtím, to to je to, co Manas považuje za něco, hm? čeho se je možno chytit jako něco skutečného. Na jeho základě obyčejní neprobuzené lid, neprobuzení lidé, hm? tedy pritak džana, hm? z hlediska z mahajánové tradice, vlastně všichni jsme pritačďana. Ti, co nevyloženě pronikli manas, těch je opravdu málo, hm? proto i všichni. Velice probuzení učitelé Mahajáně o sobě tvrdí, že realizovali víru, ale ještě asi nepotkáme nikoho, kdo o sobě tvrdí, že realizoval hm, tu nedualistickou mysl. Hm. V čínské tradici nejsou pochyby, že všichni věří, že máste či jin. Hm. což znamená vlastně hm, mrak Iluze, výborný véno, ten mrak iluze, ten je skutečně nikdy nevyšel z nedualistického samády, potom toho realizovat a právě proto právě i jeho prítomnost všechno změnila. Ulpívají nasi představách e, e, e, e, představují si, to je to títu, to jsme měli, že na základě ulpívání my si tak představujeme, že ty jména, ty koncepty, ty věty, ty hlásky e, představují skutečnost. Ale oni žádnou skutečnost nepředstavují. Ale my je používáme k tomu, aby jsme tu skutečnost pochopili a oni nepredstavují žádnou skutečnost. To je jovačá. Predstavují si existenci já a to, co k němu patří. Hm? Atma, atmia. Vo, hm? A drží se pevně všech druhů zmatených představ spojených s ulpíváním. Hm? A ty zmatené představy spojené s ulpíváním, ty vlastně eh, přizpůsobují to, že si představujeme, hm, že nám něco patří, co nám nepatří, že něco jsme, co nejsme, že eh, prostě nechápeme, hm, že ta realita je jinak, než si představujeme. A když si ji představujeme jinak. A, ulpíváme na té představě, no tak my si pak můžeme přivlastnit něco, co nám nepatří, můžeme lhát, hm? to už pak je maličkost, hm? no a e, prostě protože si vytvoříme koncepty na základě ulpívání, které s tou realitou vůbec nemají nic společného. Hm? A tak nazýváme tento proces šestí druhů aktivního vědomí, mano tedy iš, to je těžko preložit, to je to rozlišování na základě manas. Když to řekneme v češtině, no tak asi nejlepší příklad by byl rozlišování na základě pomílených predstav, které vedou k tomu, že Máme pomílené názory a že e, máme chtivost získat něco, co nám nepatří. No a na základě těch pomílených představ a chtivosti, my pak máme tu píchu e, a představy ně, něčeho, co e, tam je, přitom to tam. Jenom se zdá být tam být. Hm? Čili, jestliže máme tuto manas, manas rozlišování, no tak máme stále chtít hm? potom něco uchopit. Hm? Tomu se říká. Činčkin je krásný slovo na to Jang My furt chceme něco uchopit svou, svým svým vnímáním založeným na našich minulých zkušenostech na vlastně naší paměti chce chceme tím něco uchopit hm? a myslíme si, že nám to eh, přinese nějaké naplnění. Hm? Toto aktivní vědomí se tež nazývá, teď máme tady synonymy, hm? Fenlíče, Fenlí je rozdělovat. Je to rozdělující vědomí, protože rozděluje něco mezi subjektem a objektem, který vlastně od samého počátku rozdělený nejsou. A vědomí, které rozlišuje předměty, to znamená, že díky tomuto vědomí, tomu manas, rozdělování, co se stane. Že my si představujeme ty předměty jako něco, co tam původně existuje, bez vztahu k nám. A že my, ten subjekt, to podle svých zkušenou minulých zkušeností schápe objektivně tak, jak to skutečně je. Jenomže ono to zdá být, tak být. Na to je ten slavný koan. Proč je nebe modré? Ono modré není, ono se mi zdá být modré. Právě proto, to, co chápeme, tím manas založeným rozdělováním. To se zdá být takové, jak to je, ovšem se pouze zdá. Jestliže to pochopíme, tak pak máme přístup k tomu, co netvrdí právě učení žáku, ale co tvrdí učení nedualistické, že právě... Hm? Ty rozruchy mysli a rozruchy počítku, právě to je probuzení. Právě to je prosvícení reality. Právě proto nejdůležitější zenová technika je môdžaó, což je vidění na základě prosvícení reality. Jestliže realitu prosvící, No tak i ty, eh, ty eh, rozruchy mysli a počitku se stanou utěšené. Jestliže je ale neprocvítíme, no tak se neutěší. No a prosvícení není nic jiného než uvědomování, protože. Princip moudrosti je samozřejmě prosvicování. Tento proces aktivního vědomí roste na základě poskrněné mysli v podobě pomílených názorů a chtíčů neboli chtivosti. Tady Tomáš máš vopně opravil... Tíč to je i pouze erotický hm? a chtivost se vztahuje ke všem šesti smyslů. Správně jsem to pochopil? Tak doufejme. Hm? Toto vědomí vystává na základě prosicování mysli nevědomostí. Obyčejní neprobuzení lidé a následovníci dvou dualistických cest, to znamená žáci a budhové pro sebe, nejsou schopni rozeznat tento proces svým poznáním. Zde se používá slovo pragya, protože pro ně pragya, jak vysvětluje vysudimaga je rozlišující moudrost, která se v sanskritu jmenuje mati je rozdíl mezi rozlišující moudrostí a moudrost probuzení. No a v této tradici ta moudrost probuzení se právě nazývá pragya. Ale ne obyčejná pragya, ale dokonalost moudrosti. Dokonalost vypasaný. Nejenom vypasana, ale dokonalost vypasaný. Dokonalost vypasany je vidět to, co nechává vyvstávat iluzorní myšlení jako něco, co do vlastně není, zdábít zdá být tak, ale ve skutečnosti se věci mají jinak. Hm? Jestliže to pochopíme, no tak máme přístup k tomu počátku. Hm? kde, kterého vše vlastně vychází. To je ten slavný Zenovej rečení. Na začátku všechno bylo dobré. Když máme přístup k začátku, tak jak se říká v Zenovej tradici, pak den, den, dobrý den. Krásná věc, i když tam jsou rozruchy. No tak den, den, dobrý den. Proč? Protože my jsme u zdroje. Jestliže u zdroje nejsme, no tak den, den, dobrý den nebude. Hm? No a ten zdroj je právě, jak jsme vysvětlili, to je to karmické vědomí. Hm? A to karmické vědomí s tím začíná vlastně to ten iluzorní proces iluzorní proces poznání hm Bodhisattvaé, kteří dosáhli prvního stádia, hm? tedy stádium neodvratné mysli, stádium správné víry, realizace víry. Vystala v nich probuzená mysl, hm? tedy vodyčita. Vodyčita první vyvstane na základě hm, adimoksha na základě rozhodnutí, hm? ale jestliže to rozhodnutí hm, začne tvorit naši realitu, hm? no tak my jsme tu. Hm, hm, hm, Víro v probuzenou mysl vlastně se stá, stane součástí naší zkušenosti. Hm? Tantrické tradicita podicita je symbolizovaná tou vađrou. Hm? Ta vađra hm? má, se, jestliže se stane, realizujeme víru, no, tak se stane součástí naší zkušenosti. A jakou meč Mandžušriho pak může e, rozsekávat ty iluze. Hm? No a když rozsekává ty iluze, no tak my se do ty nedualistické e, no, realizace jistě dostaneme. Jestliže naše iluze nerozsekává, no tak to budeme mít těžký. těžký. Bodhisattva, kteří dosáhli prvního stádia, vystala v nich probuzená mysl, bodhichita a pěstují meditaci v hledu. Ti to poznají z malé části, nepatrné části. Když dosáhnou těla pravdy, to znamená i realizovaný bodhisattva, Pozná jenom část, ne celé poznání toho, že vlastně všecko, co se vyjevuje ve vědomí, je pouze konstrukce vědomí. Bez té konstrukce my taky nemůžeme v normálním životě fungovat. Ale jestliže fungujeme s tím vědomím, že ty konstrukce jsou jenom konstrukce, no tak. Přestože konstruujeme, my začneme konstruovat ale absolutně jinak. A to je třeba pochopit. Ani bodhisatové v posledním stádiu bodhisatovské cesty nepoznají úplně to, že vše, co můžeme poznávat jako něco, co tam skutečně je, jsou jenom konstrukce naší mysli. To, že ty sféry poznání jsou ve své podstatě iluzorní. Jen plně a dokonale probuzený Budha pozná, pozná plně plnosti, to říká tež Vasubandu, to říká Asanga, to říká Nagarjuna vlastně tež. Jen plně probuzený Buddha pozná, že vše je pouze konstrukce. Nic samo o sobě neexistuje. No a tím pádem on neopouští ten počátek, jak jsme viděli na začátku tohoto spisu. On se vlastně vrací k tomu, co je opravdové. První, co to opravdové věříme. pak realizujeme tu víru, pak na základě realizace víry my realizujeme nedualistické samády, na základě nedualistického samády, které provlubujeme, my se pak staneme buddhy. Hm? To je toto tradice. To vědomí se objeví, když se vědomí zakalí nevědomostí. Hm? No a vědomí se zakalí nevědomostí, jestliže se identifikuje právě s tou hm, karmickou silou, která vědomím hýbe. Hm? Jestliže se s ním neuvědomí, ne, ne, neidentifikuje, No, tak eh, může poznat, že vlastně ty eh, problémy, hm, kterými procházíme, není nic jiného než lekce, než učení poznat toho, co je opravdu Aťkoliv Ačkoliv se vědomí zakaluje, hm, že to zůstává věčné a neměně. Tento hluboký význam souvislého vznikání pozná jen dokonalě probuzený Buddha. Hm? Čili hm, my to poznáme na základě jedné mysli, a samády jedné mysli, které si uvědomuje též zároveň naši nevědomost je krásné pochopení, které existuje pouze v nedualistickém přístupu. Ta jedna mysl si uvědomuje naši nevědomost. No a jestliže se stane samády, tak právě na základě poznání a proniknutí tou nevědomosti, ta mysl se očistí. To je nedualistická meditace. Protože ta nevědomost existuje jedině v relaci k té vědomosti. A to je ta vědomost, což je synonym vypasany, což je synonym uvědomění, což je synonym probuzení, ta očistí mysl. Ale ta očistí mysl jedině, když si budeme plně uvědomění ty nevědomosti. A když jsme si uvědomění ty nevědomosti, tak se vracíme k tomu počátku. A jestli máme přístup k tomu počátku, no tak Vyjavit se zenu, no, Den, den, dobrý den. No a tak jsme toho napovídali dneska dost. A konečná... Takže ty pravryty Vigiana, ty aktiv, aktivní vědomí, to je ta álája, ta manás a ta manovigiana, ty šest smyslů založených na manás, který si přivlastňujeme, ty jsou stále v pohybu a proniknutím toho pohybu my vlastně tu mysl čistíme. Jestliže pronikneme